أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراقك فعلامي لم تسيني عندما ناديتيني في صمت طولا كلامي وقعدت على što se desilo u Endolusu. Znači, toliko ima zanimljivi stvari u kojima se ispoljava, ispoljava je Allahovi zakoni koji ono odredio da se dešavaju među ljudima, među narodima, pogotovo muslimanima. Znači, od osvajanja, oslobađanja, ustrajnosti, uzisivanja, pada i svih ti detalja između se. Od vladara i namjestnika, vojskovođa, učenjaka do običnih ljudi. Znači, dovoljno da, da ovdje, kada govorimo o tem, da kažem, je, ko je od nas čuo za bitku Vadi Birbat? Gdje se ona desila? Što ona zanimljiva? Što bi trebali muslima? Andaj, znaju. Odnosno, o čemu je reći? Reč je o, o presudnoj bitci sa kojom su muslimani oslobodili su i osvojili ga. koje je predvodio Tarah Milizijat. Gdje su ona, gdje su, na kojem mjestu? Kakav je umjer bio vojski, Koliko ona bila znača? Šta to znači kod muslimana u sljedećim bitkama u istoriji? Ko je od nas čuo za bitku Darir? Bitku koja se upoređuje sa bitkom na Jermuku i Kadisiju a desila su u Endelosu. Malo prije sam ono poznato, rašireno, u čemu se piše i prenosi spaljivanje lađa o strani Tarki Benzijana. je to istina je laž? Šta je cilj sa tom pričom? Ko je proširio? Ko je čuo za Abdurrahmana Eddahila? jednog od emevijskih prestolonasljednika ili sporedice emevija koji je uspio da se sačuva od abasija koji su došli na vlast. I naša utočište u Endelusu i uradio ono što je uradio koje je uradio čudo da je spravom nazvan od njegovog najvećeg protivnika abasijskog halife Abu Džafra Mensura da on sakro korejš, soko korejšija. To znači to je veliki apetit. Znači osoba koja sama dođe u jedno mjesto, jednu državu, nađe načina sa ciljem da očuva krv muslimana, da dođe na vlast, da ospostavi vlast, da riješi sve razmirice, Nesporozume sukobe unutarnjim muslimanima, ojača državu, okupi učen, učenjake, razvije znanje, nauku, tehnologiju, proširi islamsku državu, vrati kjafire na početni položaj kada su počeli da nagrizaju endel, mladu endelovsku državu. Što priča za sebe, znači, ko je čuo za ovog čovjeka? Za koje kaže, jel, da on nije došao u Endelus. Znači, nakon nekih četrdezeta godina postavanja Endelusa, znači, endel, znači, muslimani u Endelusu završili svoju priču. Bili su, znači, na totalnom padu, raskoli, u međusobnim razvijencema i ratovima. Ko je taj čovjek? Otko mu ta snaga i koga je odgojio? I na čemu je odgojio? Yusuf ibn Taşfi, koji je njegov značaj? Šta je on uradio za muslimane? Koliko je, sa kolikom je on državu vladao, koliko je moć i snagu imao? Poznat po jednoj od najvećih pitaka u islamu, Zellaka, koja se desila u koja je produžila život i vijek muslimana u Endelusu još dvije stotine ili četiri godina bio sebe ptome. Pa onda je Ebu Bekr Lemtuni, Ibn Omer Lemtuni, Muđahid iz Maroka ili precizni iz Mauritanije, koji istovremeno živio sa Jusipin Tašvinom, odnosno bio je on namjesnik, a Jusipin Tašvin njegov, njegov, od njegovih podanika i vojskovuđa. Čovjek koji je raširio islam u srednjoj i sjevernoj Africi, njegovim sebebom islam je raširen u današnjih 15 država u Africi. Njegovim radom, njegovim džihadom, širjenjem te vida. Džihad i širjenje ispravna kide, to je njegov bio život. Namesto, 15 država da budeš... Sebeb da se raširi islam. Ko je za tog čovjeka? Evo Yusuf Mansur, osoba koja je poznata po bitki Erek, koja je također desila u Ondelusu, koju najviše pamti i bilježi i govori o njoj sami zapadnjaci svojim knjigama. Pa onda koja je to država ina država Muvahida, šta je karaktično za jednu, šta za drugu? Sve su odesilo u Endelusom. To je toliko ibreta i događaja, i pouke u tome, da kada bi iščitali i ponavljali te lekcije, vjerujte, ogromno bi znanje stekli. Narodno ispoznane izvora i, i, i ispravni zaključaka, izvećeno iz onog što se dešava. Jeste li čuli za meščit u Kurtubi? Kakav je to bio meščit? Najveći meščit koji je postojao u muslimanskom svijetu veličinom. Koliko je mogao moglo muslimana dođe, da dođe u njih da klanja. Kako je taj meščit pretvoren, on dan danas posti? Možemo otići samo kao, ter, kao turisti da ga vidimo. A danas je taj meščit, naravno nakon pada Endelosa u Kurtobi, Kurtobi pretvoren u Keninsu, to je danas ogromna velika, uh, odnosno, pardon, u crkvu, ogromna velika crkva i dan danas. Kako se to desilo? Također ogroma veliki me me mešć u Išbiliji, jednom, također, jedan od tri najveća grada u Endelosu. Kada govorimo o Endelosima, to je, znači, uh, sinonim za kulturu, civilizaciju, knjige, nauku, književnost i sve ostale nauke. Zapad je progledao kada su preuzeli nešto od islamske kulturi i civilizacije Zendelusa, pa se pojavio prepodo, preporovirano sansa u Italiji na zapadu. Oni su procvjetali kada su samo nešto ukrali od muslimana. Ovo ne, ne kažem ja, ovo njihovi istoričari. Kada su preuzeli ono što su muslimani sačuvali, sakupali od ostalici, civilizacija, i kultura. Mi nismo svjesni veličine islama i muslimana i istorije ovog umeta. I koju snagu imamo. Koji potencijal postoji u islamu i muslimanima. Islam je taj koji ima tu snagu. Da može sav hajir čitav u Donjalka sakopiti i još ga unaprijediti. Ono Jer takav je po sebi, sam po sebi. Jesi li za dvorac Zehra ili grad zahra. Jesi li za dvorac Hamra koji dan danas postoji koji turisti obilazili. Jeste li čuli za bitku Iqab? Iqab znači kazna. Bitka u kojoj su muslimani bili poraženi. Velikim porazom. Koja se može uporeći sa bitkom na Huneynom. U toj bitki. Što je vrlo zanimljiva stvar. Stvar. Muslimana je bilo mnogoostruko više nego neprijateljske vojske, kršćanske i kjafirske. Poslije te bitke koje su muslimani izgubili, ima svoje razloga zašto su izgubili, iako su bili mnogobrojni, i mnogoljudniji. Poslije te bitke, kaže istoričari, kaže nije se moglo naći ni u Endelusu, ni u Magrebu, način Maroku i uh, obližnjim zemljama, nije se mogao naći mladić sposoban za borbu, za rat. Toliko su poradu živjeli muslimani, a ima to svoje razloge. Kako se to moglo desiti? Jeste li čuli za razloge pada Endelusa? Kao državi? Što su pali? Što je nestala ta država? Jeste li čuli za događaje za koje mislimo da su samo kod nas desili u Bosni? Da je u gradu Berbeštar koji su muslimani zbog svoje slabosti i Slabost u praktikovanju vjeri, držanju vjeri, predanosti do dunjaluku, ostavljanju džihada. Predali grad jedan zvršćanima, gdje im da eman, eman, sigurnost, da im se neće ništa uraditi. Poznata, stara priča. Gdje je spobijeni svi muški, četrdeset A u tom mjestu istovremeno je sedam hiljada muslimanki, djevojaka, djevica u roblje, a ostalo pobijena. Ima još nekoliko gradova slični događaj se desilo. Odrazaranja, ubijanja, silovanja, tome slično. Sve se ovo desilo u Endonosu. I ovako možemo, znači, nekoliko predavanca priča da pričamo, navodimo, da je li vam poznati ovo, jeste li čuli za ovu. Sve, tu, sve se to desilo u Endelusu. Muslimanski istoričac to zabilješi u detalje. To imamo sačuvano. I namjeram je, uz Allahom pomoć, da pokušamo bilo šta od ovoga da spominimo i da uzmemo ibrat iz toga. A prije toga imamo jedan krupan problem. A to je da odgovorimo na pitanje zašto su muslimani podigli svoje sablje, poslali svoje vojske u oslobađanje Endalusa, Prije Endelusa, zašto su muslimani oslobodili Sjevernu Afriku? Zašto su oslobodili Šan, Palestinu, današnju Jordanu, istične države Siriju? Zašto su oslobodili Irak? Zašto su osvojili Perziju? Što su to muslimani radili? Otkud im pravo da čini agresiju na druge države? Nama je poznata ženska kovincija u koji znači ovaj međunarodni znači e, međunarodni zakon današnji nako drugog seskog ata koji tretira e, napad na susjednu državu šta činom agresije zabranjeno nije dozvoljeno ja se odnosa s od druge strane pokreči je l svijet, pod navodcima ako, ako se to ocjeni agresijom opće poznat zakon, znači, po ženevskom konvenciji i drugim konvencijama koje su sklopljene, napasti susjednu zemlju, znači učiniti čin agresije, uplitanje u tuđe unutrašnje poslove i to sl. Zbog ovoga danas imamo nakaradno, neistinito i pograšno tumačenje istorije Islama, I zato o tome treba progovort koju riječi. Optužen Islam da se proširio sa sabljom. A kažu u Koranu imate vi muslimani la ikrahefidim nema prisile u A Znači ne, ne kaže nema prisile u vjeri. U vjeri ima prisile. Roditelj može prisili djetar, muž može prisiliti ženu, namjesnik može prisiliti svoje podanike. Nema prisile u vjeru da se ne musliman priceli da bude musliman. Ajde, kaže, ja sam. A slimani su sa sabljom širili islam. Odgovor na ovo, naravno, možda je mnogima vam poznato, ali, nažalost, danas se u, u islamskoj literaturi, u medijima u kojima se govori o islamu, ova stvar pokrešno tumači Čak suprotno od onog istini toga. Naravno, naj, naj, najjednostavniji odgovor na ovo da znamo da u islamu postoje dvije vrste džihada. Džihadu def i džihadu taleb. Džihad def, džihad odbrani. Kada muslimani brani svoje mjesto, svoju državu, svoj grad, svoj pokraj, <coughs> gdje živi. Samo odbrana. Oko te vrste džihada ili borbe, Uglavnom, nema nema nekakve rasprave i problema. To je opće prihvaćeno kod svih ljudi naroda i po ovim konvencijama koje su spomenuli, da onaj koji bude napadnut, da ima pravo da se brani. Druga vrsta džihada, džihadu taleb, ili džihadu da'va. Džihad taleba, džihad u kojima se traži neprijatelj u njegovom domu ili džihad, dave, džihad radi dave, radi širenja Islama. To je druga vrsta džihada. Na čemu je zasnovano druga vrsta džihada? Na tome da je Islam posljednja vjera. Poslanik Mohameda Saddam, posljednji vjerovijesnik koji je poslat svim ljudima na Dunjalku. I vađi bi je ovom umetu koji se odazvao, poslaniku s.a.v. da širi ovu vjeru svim ljudima, svim narodima, bez obzira na granicu, na boju, na izgled, na naći. Narodno tome da je ovo jel, uh, vjera oko je važno svi ljudi da uđu sa pojom Muhameda sallallahu alejhi ve sallam, islama, oko toga nea potrebna odimo argumente. To je opće poznata stvar. Ali jedna je bitna stvar odjedna naglasimo kontekstu ove optužbe muslimanima, prema muslimanima. Kaže Allahu ta'ala: "Ja'alnakum ummatan wasata." I mi smo takođe vas učinili srednjim umetom i tekunu što je dalje nas. Da bi vi bili svjedoci protiv drugih ljudi. Kako ćemo se Mosleman biti svjedoci protiv drugih ljudi? Tako što ćete se u svom mjestu po svijetce i badetu, mešćidu, klanjanju, učenju Kur'ana? Ne. Sa širenjem Islama. Da odu i ponude drugima Islama sa dajama, učenima. Ako ne mogu, spriječi im se, a spriječi im se i on ne mogu učenom ime u osnovi, onda se vodi džihad. Svjedoci smo sa džihadom. Povede se džihad, osvoji se određeno mjesto, ponudi se tom stanovništvu da primi islam ili da ostane na, na, na svojoj djeriku. Bilo koju. I onda imamo huđet protiv njih. Tako svjedošemo protiv njih. nači dostavljanje dave, to je u stvari jel, naše svedočenje a ta dava se dostavlja i sad sa džihadom. Prvestveno, tako su i ashabi radili. I zato su vodili džihad. Otkud im pravo da napadaju drugi državi? To njivo pravo i stvari naša vjerska obaveza. To je bilo obaveza, kao što je nama danas obaveza, shodna mogućnost, da širimo ovu vjeru. Da je uspostavljeno šerijat, vladanje o Allahovoj vjeri. To je obaveza u umetu. I zato ne treba nasjedat na optužbe, na račun određenja skupina koja je skrenula određenim stvarima, odrica se toga optuženi isil, oče islam, hoće šerijat za terorizam, za ovo, za ono, pa su umetnuli ono što se s pravom prigovara njima, da se muslimani trebaju toga odreći. A to je šta? Pozivanje na primjenju šerijeta, vladanje po šerijetu, uspostavu šerijeta, vođenje džihada proti kafira, ne samo odbrambenog, nego i napadačkog. To od ove vjeri. I zato ne treba biti naivanja nasjedat Jer se to svjesno, svjesno protura i, i pakuje muslimanima kako ne bi znali, kako bi poremećeno tumačenje vjerije imali. I danas, nažalost, imamo i, i eh, pod navodnicima učenje koji pozivaju u takvu vrstu islama da nema potrebe da se godi džihad, to je bila prošlost da njima potrebno da se postavlja šerijat, jer je to važno za ono doba, odgovarali šerijski popis važili za ono doba, za ono vrijeme, sada savremeno doba, sada je uh, znapredovala nauka, teonologija, da muslima nima nikak se da žive danas u uh, pozitivnim zakonima zapadnim, da se usklade sa njima, i naravno da se da se skrate na mešćide i na svoj privatni život. I da je to stvar taj najljepši, najbolji islam. Još ako malo, još skrenu u neke tamo je sekte, što sufijske, što šitske, to je još bolje. Još su prihvatljiviji, još se bolje sa njima može surađivati. Politički islam koji poziva uspostavljanje šarijata i koji zna za džihad sa njegovim ispunjenim šarhtovima, islamskih šarijetskim, to je opasni islam. To u na je onaj redukovani, vehabijski, proti kojih se bori. I oni teroristički i još je gori zacrenjen i obojen. E, muslimani ne smo nasisna ovu stvar. Obavezaj učenji da protumače ovu stvar. Da razdvoje od onog pogrešnog što se radi u praksi određene skupine, od onog što je islam. Muslimani se ne bore protiv ljudi kao ljudi niti je cilj ratovanja da bi nekog ubijali. Muslimani se bori da bi proširili vjer To su radi ashabi. Gdje god su uspostavili islamsko-širijesko vlast, osvojili, nedugo ne nakon toga tu to se proširio islam. Ljudi su prihvatili islam. Ispostavljena je tu pravda. Raširen veliki hajr. Međutim, danas će nam neko doći s novom šubhom. Vrijeme, danas je vrijeme velike šube i uz A to je, pa kaže, zar Islam proširio u Malijeziji, Indoneziji, putem trgovaca? Što je tačno, što je Pokaže pa zašto onda da pozivamo se na džihad da vodimo džihad, kada se Islam može raširiti čega? Preko daja, mirni putem. Još goru šubodu. Pa danas je sloboda vlada, kaže, svugdje svijetu. Možeš otići gdje hoćeš. Na zapad, u Ameriku, Francusku, Englesku. Pozivaš u Islam bez nikadih problema, niko te ne dira. ti imaš i merčide, imaš i ovo, imaš i ono. Čak u Izrael možeš otići. Te bligi odu u Izrael, njima dozvoli, tamo je u Izrael. O, drugi ne smiju, drugi ne mogu. Poznamo, čega, zato što te bligi nema džihada, ni pozivaš i odvrćaju džihada. Ovaj prigovor da se a, nekoga može smatkao krupnim, koji ne može prežvakati. U stvari govori o tom, jel, da to što se desilo u Indoneziji i da to u stvari je izuzetak. To je izuzetak od općeg pravila. Koje je opće pravila? Da sve one druge države koje su primile islamu, koje se raširio islam, On se desio na koji način? Sa džihadom i oružanim osvajanjem, oslobađanjem. Možete to zaboraviti. Islam ovdje je došao sa Turcima na Balkan, Na koji način? Sa vojskom koja je vodila džihad. I širila islavsku državu, islamsku vlast, a nakon toga su ljudi primali. Ko je htio primio islam, ko nije htio, nije primio islam. Da su svi priseljavan da primi islam, Danas ne bi, nik, ne, bi, ne bi bilo osim muslimana u ovim krajima na Balkanu. Znači nisu prisiljavani. Pa zato imamo u Srbiji, u Grčkoj, koja je toliko stoljeća bila pod Turskom Ulašu, da čina je stanovnika koji su kršća. Nismo slučani. I da ne spominjemo druge države. Znači onaj koji nije htio da primi Islam, ni primio Islam. Ali je bitna stvar da je... Da islam širen i ovim krajima sa džihadom. Zahvaljujući muđahidima, Turcima, Osmanlijama, islamskom hilafetu, osmanlijskom, ovdje je raširjen islam i mi smo plod tog islama. Alhamdulillah. Trag muđahida. to ne zaboravite. A tu je na Balkanu. Tu isto, isto se desilo i u Šamu i u Iraku, i u Indiji, i u kraju Makini, Pakistanu, Afganistanu, južno-ruskim uh, republikama, današnjim muslimanskim, koje se osam ostale. Centralna sjeverna Afrika, Endeluz, sva ta mjesta, sve to, na svi tim mjestima, raširen islam sa džihadom. Prvo uspostavljena islamska vlast, sa sabljom, a onda su ljudi primali islam. Primali su islam, zašto? Baš kad nastavimo onaj ajta, la ikrahefid din, nema prisili u vjeru. Zabranjeno prisiljavati nemuslimana u vjeru, doći sa oružjem, staviš na čelo, kažeš primi islam i ću to ubiti. A u nastavku ajta, kad tebe je naruštu minel Jasna je uputa od zabludi. Ne je potreba da prisjedavaš ljude u islamu. Toliko je islam ist, kao istina, toliko je jasan. Da ona je ko hoće. Znači to je jasno ko, ko da, znači ta a, istinitost ove vjere je tako jasna. Da ne je potreb da nekog tjeraš u to. Iben Ketir baš o tome govore u tom, Znači, to je smisao zašto nema zašto ne treba i nije dozvoljeno da se ljudi preseljavaju vjeru zato što je jasna istina pojašnjena nema u islamu skrivene stvari nema ju čega muslimana da se stidi da nas kroz svoju historiju znači nema čega da se mi sti, stidimo u islamskim osvajanjima pa da sebi nabijemo kompleks kako pa što se to desilo jel? Mogla to je mogle je to drugačije jel? to se to nije širilo, jel, samo davetskim putem. Kao što neki zapadnjaci od Tavskog šave da, da tako lažno prestavi da su stvari islam širio davom, a da je u stvari a, islamsko osvajanje džihad bio pljačka obična. Oni koji su vodili džihad pljačkali su. Htjeli su da ukradu i mjetka, da opljačkaju da odnesu. Ali eto, islam se poširio onako, jel, od dave, od dobrote ljudi, tako dalje, i zato što ova vjera dobra. Na takav način... On, Hoće da prevari muslimane, oni orientalski spisat poznat je, čovjek napisao dinu knjigu u jednom kontekstu, a pogrešno ovo je ubacio, jel je ubacio jel je je, uh, pogrešno tumačenje istorijski događaja. Jes' se islam proširio sa sabljom u smislu širenja islamske vlasti. A primanje islama od naroda gdje se proširio islam se desio desetinama godina ili stoljećima i tako dalje. Što je opće poznata stvar, jer o tome sam ja govorio u nekoliko prilika i treba to govoriti. Ali ne zaboravite, brać, nači bivša perzijska država od Iraka, Irana, Pakistan, Afganistana, svi drugi Južno-Ruski republika današnji, onda gdje su ladali Bizantic, Rimljani, Današnji Šam, znači, Palestina, Jordan, Sirija i tako dalje. Onda uh, Turska, znači uh, uh, Balkan, gdje su, gdje su Turci raširili svoju vlast. Sva mjesta, spominjalo sam, znači, srednja, sjeverna, znači, sve to raširno kako, na koji način? Sa islamskim, džihadskim osvajanjima. I ponosom to treba spominjati. S ponosom. I ne treba nasjedati na ovaj izuzeta koji se desiva a to da se proširuje islam u Indoneziji i Maleziji putem trgovaca. Ne trebamo se obmanuti time što danas postoji sloboda u zapadnim zemljama, pod navodnicima sloboda, govora, sloboda širinja ideja, medija i tome slično, jer je ta sloboda lažna, makar to mi imamo i toga koliko hoćete primjera toga. Znači na zapadnim zemljama, u zapadnim zemljama. Znači, sloboda širenja islama je čista laž. Zašto? Zato što muslimane puštaj da praktikuju i primenjuju od vjere samo onoliko koliko ne narušava interese te države. Kad god naruši interese te države, oni odma uskraćaju muslimanima i čak na neke zvarma koji jel koji i oni sami kažu da su nebitni, nebitne. Znači dokle god su muslimani slabi i nemoćni, imaju slobodu. Kad god ojačaju i postanu uticajani u tim zemljama, od nas ukida sloboda. Zato se zabranjuju muslimanskim e, djevojkama u, u francuski zabranju da idu u školu pokrivene poslije zabranja nikav, ne samo u Francusku, nego u mnogim evropskim zemljama. Kad god muslimano jača i postani jak i raširi se, odmah se skrate slobode Nema ima više sloboda. Odmah su lažne optužbe, strah od Islama i onog ostalog što je poznato, što pripisuju muslimanima. Pazite, Ako zapadne države na čelu sa Amerikom zabranjuju da se formira bilo kakva islamska država u muslimanskim zemljama, Ni sam, ne samo država, ni pokrajina, ma ni selo, ako to ne daju u muslimanskim zemljama, van njihovi granica, pa šta, onda, šta je onda u njihovim državima? Zar je očekivati i nadati se i živjeti u zabludi da se to može desiti na zapadnim zemljama? Kao što neki kažu, jel? kad Njemačkoj samo fali, kaže još da uspostavi šarijat. Kaže, no svi živi. I Njemci su toliko blizu kao jel, Islama. I on čak primjenjuje, istražuju Islam i Kur'an. Znači, ako oni sprečavaju, sjeti se samo od primjera Sudana, Sudan je objavio da, uspo, da će uspostaviti šarijet u nekoliko pokrajina svojim, nekim pokrajinom, ne one u južnoj tamo, jel je problem sa kršanjima. Digovo se kijameta od malo strane Amerike i drugi država. I ne samo tu, nego i bombardovali. I nisu to, nije im se dozvodilo to da uradi. Muslimanska zemlja, nad muslimanima. A tako i druge državni, spomnimo primjera. Znači, ako oni to ne daju u muslimanskim zemljama na način kako to radi, pa kako onda očekivati unutar njihovih država? A to nas u na ovu prvobitnu prvo stvar. A to je da propis džihada znači, on traje do sudnjih dana. Zato učenjaci u fiskim knjigama kažu. I u akideskim knjima, El džihadu madin ila yomil qiyame. Džihad će trajati do sudnjeg dana. Ne misle ovdje o džihadu od Brambenonu. To je u fitri ljudi, u prirodi ljudi, neko te napadne i ti se braniš. Djetar se rodi i zna se brani, hajvan se rodi i zna se brani, kada neko napadne. Ona koji se ne brani, znači to ima devijaciju od riječi. Nije, nije u redu da to, to biće. Nego ode je od o džihadu, Davi i taleba. Ja jevin amenu otilu levin jelu kumina ku far o vjernici borite se proti oni koji su vam blizu od kiafirra ojeđidu fiku grilda i nekao Nađu Obama kod vas žestinnu oštrinu i snabo Aj tu sur Muaz ibn Džebel je vršio dijalog sa bizantijskim vojskovođom u Palestini. Pa kaže ovaj vojskovođa, bizantijski kaže, da mi samo reci jednu stvar, što ste vi došli da se borite protiv nas ovdje u Šamu, nas, bizantijce, koji smo jaka država, i to znate, A imate dol bliži, imate dol druge države, ili pa Komora, imate tam uh, Habeše, imate Abesinju. Abe, uh, Zašto pa ti njene borite? on se slaba država, svakako možete lahko osvojiti. Ja. Pa mu kaže Moazi i Beđebel, ovaj ajt koji smo malo prije rekli. Jahiladina amenu, qatilu ladine iluneku. O vjernice, borite, preto oni ilunekom koji su blizu vas minil kufar od afira. I neka osjete i u žestinu, Ja Allah je sa bogobojaznima. Koji su bogobojazni? Koji rade po majeti? A neki koji se i džihada i kažu nema džihada, to jest vardo prošla doba džihada, je samo da ulažeš truda u, u čemu? U čemu truda? Da radiš, da radiš, da do ne dođeš da kopaš, da radiš krampaš i bufir i da dobiješ platu, to je danas džihad kaže. Evo, džihad, sam izvinite kak džihad. Nema džihada. I temi smo se manje, znači, znači ponižen da ni svoj vlastiti vjeru razumiju da se stide svoje historije, da nakarad tumači i da su došli drugi da im tumači vjeru. A tako jasnih ajeta i hadisa. Borite se protiv njih, koga, kjafira, mušrika, nemuslimana. Sve dok ne nestane fitni. Šta je fitna? Širk, dok ne stane širka i kufra. I dok nebude sva vjera pripada lađešanu. Znači, muslimanima je naredba s ovim ajetom, a ima je dva ajeta u tom kontekstu, da šire vjeru, da uspostaje čitavu dunjalku, da uspostaje islamsku vlast. Ko će primi islam, budem dobro i jesti. Ko neće, uspostavili smo šehadit nad njim. Pa onda kaže, poslani islam sallam, u hadisu mu tefakali, u mirtu en ukatile nas, naredžu me na obinje da se borim protiv ljudi. Hata ješkadu, svedokom bez svedoći. Da nema drugog Boga osim Alađešanu i da sam ja Allahu poslanik i Allahu rob i kaži šta još? Ujukimo salavo ajutu zeka i dok ne da, da obaljaju namaz i daju zekat. Umir to eno katuna. Naređujem da se borim proti ljudi. Ne kaže naređujem da da vršim davu, da pozivam, nego da se borim. Tumačenje u hadisa je jasno. U, u knjigama koji komentaršu ove hadise. Prvi učenjatski komentar Salewu govori o džihadu, obavezi džihada za širenje islama. Ili džuharijo sunsahiru hadis koji dokazuje to što su pomenjali učenjaci da će da je, da će džihad trajati do sunnjih dana u ovom momentu, uvijek će biti jedna skupina koja će biti na haku, na isti. Uvijek će biti ljudi u ovom momentu koji će radit ono što je od ove vjeri. Ma koji ih ostavio i Kaže Poslani Sasan kaže u Hadisu, koji već gvario kaže Al kajru ma fi nevasiha al kajru ila yomil qiyama. Kajlu. Kaže konj sa kojima se vrši, ide u džihad. Kaže, za njih je vezan, za njihov nevasi, za njihove znači, konjske glave, na njihov onaj dio dio, dio glave od konja, bukvalno prejvodu do osnovnom, je vezan hajr do sunnjeg dana. Kojim konjima? Sa kojima se ide u džihad i vodi džihad. Pa je upitan, u rivajte kod muslim, upitan poslanih Saddam Saddam, kaže, koji je to hajr? Koji je hajr u tome? u tim konjima sa kojim se vodi džihad. Kaže el-edžru val-magnem. Nagrada od Allaha Žešanu. Zašto nagrada? U širanju vjere. Rad Islama se boriš. Da bude Allahova riješ gornja. To je džihad. Zbog tog se vodi džihad. I magnem. i Imaš plin. Ovo momentu je dozvanjen plin. Znači, šrijaski tekstovi jasno to dan. Tu to tu naći ovu stvar, znači Bježati od uh, od činjenica i istine sa kojima je došla ova vjera. Naravno, ovo, ovo se, kad spušna stvar, muslimana vraća na njihovi mogućnosti. Fetakullaha meste tato. Bojte se Allaha koliko možete. Laju kedlifullahu nefse nidlavus alašana jeb te reči. Nikoga preko njegove mogućnosti. Kad nismo mogućnosti da izvršimo ovu obavezu, držimo se ajeta koji govori o čemu, kao kažemo temije. Dođe u ovom ummetu period kada ne mogu raditi po ajetima džihada i borbe, uspostavljanja nišlama, šerijata. Onda rade po ajetima, govori o saboru i pripremi. Aradu l la da su htjeli da izađu džihad, pripremili bi se za džihad. <coughs> Moslimani hoće da vodi džihad, pripremili bi se za džihad. Avoj odgovor stvar za munafika. Zato tovar bježati od ove osobine munafika. I još gori munafikluk. Kao što je spomenuto u vjerodostojnom hadisu u kojem je došlo spominuto je da je da je osobina onih da imaju znači dil faka u sebe na koji sebe ne postiču na džihad. Od Ebu Horej, anhu, se preno za poslani stran, rekao u hadisku, je bilješ muslim, da je rekao, kaže, men mate ulem jahzu, onaj ko umri i nije bio u džihadu, nije vodio džihad. Ulem juhadith nefsahu bihi, i nije svoju dušu posticao, odgajao na džihad i želju za džihadu. Kaže, mate ana šubet minifad, umrijeće, sa dijelom nifaka u sebi, a to se vraća na onaj ajad, da su tijeli izaći u džihad, pripremali bi se za njeg. Zato se treba duhovno pripremati, imanski, znanjem. Nema džihada bez znanja, ne može se sa džehlom voditi džihad. Mora se izučiti, mora se znati propisi džihada. Džihad ima svoje pravilo, ima svoje propise. Nije to kako se tebi i meni čefne, To ima da se strast ufati za vrat. O tome treba izučavati i učiti. pri nego što se to desi. Subhani kallahu mevijem. Me On te kažkada na tez tako je kratubo lijek. <trih> عرج على أهليه لك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا